Tak podle vašeho vysvětlení existují čtyři předmětné objekty v meditaci utišení a vledu. To znamená předmětné v tom smyslu, že obsahují všechny předměty, který meditující poznává v procesu střebání a Dosažení mistrovství v meditaci utišení a vledu. Všechny tyto objekty se dají vtěsnat nebo se dají obsáhnout v těchto čtyřech objektech. To je předmětný objekt ve smyslu zpětného obrazu s rozlišením. Co znamená zpětný obraz? Pratybimba. Teďkon eh, podle názorů některých buddhistických filozofů, jako třeba Sautrantika nebo i Jógačára, vlastně eh, ten objekt, který vidíme v meditaci a potom z toho je možno odvodit, že vlastně všechny objekty, který vidíme, ale v meditaci je to jasné. Když například teď pracujeme s dechem. Ten bezprostřední dojem dechu, který mám, Jestliže pomyslím na dech, bude jistý, jistý tlak nebo něco podobného. Hm? Ale e, pak ten dot, dotyk, který pak používám k meditaci, to není ten stejný bezprostřední e, počítek dechu, který jsem měl, ale je to obraz hm? tohoto počítku dechu. Dle eh, teorie a poznání jógačára, eh, a nejenom jógačára, je už to i v ranějším buddhismu, nebo v ranější, neranější, nechme toho, eh, je teorie v a naprosto opodstatněná a dá se ji opodstatnit z hlediska poznání Terevády, že vlastně. Eh, jak já poznám vnější, ob, vnější objekt? Jako e, jestliže poznávám dech na dotyku, tak to je pro mě též vnější objekt. Že jo? Jestli poznávám barvu venku, to je pro mě též vnější objekt. Jak poznám barvu venku? E, ta, tu barvu venku e, mus poznám, e, ta se dostane do mého vědomí skrz senzitivitu oka. Hm? To co, to, co vidím, to, co je tady, je vidíte jako oko, to nevidí eh, barvy. Jenom ta eh, nepatrná část oka, které se říká senzitivita vidí barvy. Hm? Ty ostatní, ostatní část oka podporuje tuto eh, senzitivitu oka, ve který se barva může odrazit. A tu barvu. Abych viděl tu barvu, musí vědomí přijmout. Hm? Jak už jsme mluvili z hlediska buddhistické psychologie, my bereme pět smyslů jako pět černých kamenů na, jak jsem říkal, na bubnu. Tento buben je, je co? Tento buben je mentální vědomí. Bez mentálního vědomí nevi, oko nevidí nic. U, ucho neslyší nic. Hm? Čili eh, tato senzitivita oka vůči barvě je jedině eh, aktivní na základě mentálního vědomí. Jestli tam není eh, vědomí, tak oko nevidí vůbec nic. Teď je teorie na, eh, v buddhismu, že to, co vidí barvy, je právě ta senzitivita oka. Že e, vlastně vědomí pak e, to e, jenom rozlišuje. Další e, teorie je, že to, co vidí barvy, je vědomí. To je e, i v Terevádě, i v jógačáře. To, co vidí barvy, je vědomí a ty, ta senzitivita oka to je jenom e, pomůcka vědomí a na každý pád to už je jedno, jak to vysvětlíme Potřebujeme obě dvě jak tu senzitivitu oka aby jsme viděli vnější barvy tak i potřebujeme e, mentální vědomí teď e, jestliže jak už jsem podle principu že těch pět kamenů je na na, na bubnu, jestliže eh, ta, jelikož senzitivita oka je senzitivní v barvě a já eh, reaguji tím, že tu barvu dám do vědomí, už jsem, jsme mluvili o tom, že pozornost znamená eh, dělání ve vědomí. Hm? Jestliže tu eh, barvu dám do vědomí, vznikne proces e, vlastně e, pochopení té barvy. Čili vědomí tu barvu příme, vědomí tu barvu e, e, proskoumá, vědomí o té barvě rozhodne, a pak ví, hm, to je barva, ta se mi líbí, ta se mi nelíbí, to, to, to, to chci, to nechci. Hm. Takhle mi e, Teď Teďkon podle teorie yogačari to, co vlastně vidíme jako to co, vidí, to, co vidíme jako barvu, to vědomí oka vidí pouze barvu, ale ty barvě dává formu mentální vědomí. To, co odráží oko, vlastně nedá jasnou formu. Tu, tu jasnou formu toho, že je to barva a že ta barva má takovejhle tvar a že patří tam a tam, to je pak obraz mentálního vědomí. Čili vlastně eh, bez, eh, bez toho aspektu mentálního vědomí, to znamená, tomu se říká technicky akára, hm? bez eh, Tý, to aspektu mentálního vědomí, my nepoznáváme z jasnosti nic. Abychom něco poznali, musí tam být ten aspekt mentálního vědomí. A ten aspekt vě, mentálního vědomí, ta akára, hm, způsobuje to, že vlastně to, co my vidíme, je zpětný obraz vědomí. který už ten obraz zpracuje. A teď, jestliže v meditaci, jestliže meditujeme tak, že u toho, po tom, co jsme chytili ten zpětný obraz vědomím Jasně jsme ho rozlišili. My ho dále nerozlišujeme a zůstáváme u toho stejného zpětného obrazu, který není ani stejný, ani rozdílný od toho, co jsme bezprostředně poznali smyslem. Ale je už to mentální obraz, protože jsme si ho dali dohromady hm? mentálním vědomím. A jestliže Zůstáváme u toho stejného obrazu a neanalizujeme ho dál na základě jeho vlastností. Pra, praktikujeme meditaci šamaty, utišení. Čili v meditace šamaty, co je meditace šamaty, my se snažíme o to, aby následující obraz Čemu se říká zpětný obraz vědomí, byl stejný jako předcházející obraz. Je to jasný? Jelikož následující obraz vědomí je stejný jako eh, předchozí obraz, jestliže jsme ve stavu Diány, pak třeba i hodiny následující obraz ve vědomí je stejný jako ten minulý obraz. Právě proto se dostaneme do hloubky vědomí a vědomí se stává silné a neotřesitelné. Tradiční trénink v Indii dříve byl právě posílit vědomí, byl tento, že jogín si ponechával stejný objekt ve vědomí po dlouhou dobu. Tím pádem jeho vědomí jeho vůle zesílila, jeho koncentrace zesílila, jeho vědomí zesílila, pak e, s tímto vědomím pak je schopen vidět věci jasně. Pokud nemá koncentraci, hlubokou koncentraci, všechno, co vidí, jsou jen malátné objekty. A e, na základě malátných objektů nemůžeme mít jasnou představu skutečnosti. Právě e, tradiční vzdělání, tež e, i u nás, teď už to zaniklo, ale i stejně tak v Indii, bylo, že, se, u, u, že jsme se učili na spaměť. Hm? Ještě dneska se učíme e, v, in, se učí v Indii nebo v Burmě na celé spisy a pamatují si je přesně. To též pomáhá proč můžeme zůstat u stovního objektu. Protože ten objekt v nás udělá hluboký dojem. A tím pádem se zůstává u toho objektu, protože se ho jenom připomíná. Teď, jestliže máme zkušenost Diány prohloubení vědomí. Nepotřebujeme, stačí jen pomyslet na ten objekt, kterým jsme ho dosáhli a už jsme, jestli ho potřebujeme, už jsme v tom stupni koncentrace, který potřebujeme. Protože ten hluboký dojem, který máme v koncentraci, ten už nikdy nevyzí, ne, ne, ne, nevymizí z vědomí. Hm? Ten tam nechal hlubokou stopu. A jedině ty e, e, objekty, které prožíváme s koncentrovanou myslí, ty nechají hlubokou stopu, takže si je můžeme kdykoliv připomenout. Ty předměty, které ve vědomí nenechaly hlubokou stopu, ty zapomeneme hned. A teď kon e, my. Jestliže předmět zanechává hlubokou stopu, pak to znamená, že vědomí u něj zůstává. A jestliže vědomí zůstává u objektu, usadí se. A když se usadí, je naplněné. Když je naplněné, je šťastné. Teď, jestliže pracujeme na utišení, pracujeme na tom, aby jsme neměnili objekt. Jestliže neměníme objekt, vědomí si usedne u toho objektu, který potřebujeme. Pak, ať přichází jakékoliv počitky, jakékoliv mysle, tak ten objekt už nás neopustí. Když teď budete pracovat na dechu, jelikož ten dech zanechal ve vědomí, ten obraz dechu zanechal ve vědomí hluboké stopy, kdykoliv vědomí začne pobíhat, dělat různé nesmysly, vzpomeneme si na dech a okamžitě získáme utišení. Je důležité si to, protože jsme. Právě ten objekt dechu, ten obraz dechu v našem vědomí zanechal hlubokou stopu. Tak je důležité, aby ty objekty, které potřebujeme k realizaci, v našem vědomí. Zanechali hlubokou stopu. A teď v tradici yogačára tyto potřebné objekty, těch je mnoho, mnoho, mnoho, ale yogačára Bůh je vlastně schrnuje do 12 objektů. Pět objektů, které čistí naše zvyky nebo naše jednání, a to je právě dech, jelikož se koncentrujeme často na dech, tak mysl se stává pevná a nesleduje nesmysly. Neběhá se tam. Proto eh, první eh, velká zábrana v meditaci je, na, je, jsou, je zvyk naší opičí mysle. Jelikož tato opětší mysl nám stále dělá nepříjemnosti. Protože když pomyslíme na tohleto, běžíme za tím, když pomyslíme zase za chvilku na něco jiného, běžíme za, za něčím jiným a tím pádem jsme neklidní. A teď děláme jednu věc a myslíme na druhou věc. Chceme to rychle, rychle mít udělaný právě proto, naše pohyby nejsou plynulé, to ukazuje, že naše vědomí není plynulé. My praktikujeme ducha, přítomnost a uvědomění, naše pohyby se stávají plynulé, naše řeč se stává plynulá, naše paměť se stává plynulá. Hm? Proto se snažíme praktikovat. Eh, Ducha přítomnost a uvědoměnost, což není nic jiného než vstup do šamaty a vypašany v každý momentě. Tím pádem se vyčistí naše jednání. A jaké předměty k tomu používáme právě na to, aby jsme vyčistili jednání od pošetilých myšlenek, meditujeme na dech. Na to, aby jsme vyčistili naše jednání od odporu, hněvu. Meditujeme meta. Na to, aby jsme vyčistili naše jednání od přebytečného chtíče, ulpívání. Meditujeme na takzvané asuba, nekrásné objekty, jako 32 části těla. Tělo se zdá být velice krásný, když se podívá muž na hezkou ženu, nebo žena na hezkýho muže, hm? hned na něm lpí, ale když si berem jednu část po druhý, hm? jako vlasy, chlupy, eh, maso, kůži, nehajdeme vůbec nic krásného, hm? kosti. Hm? To je meditace na, eh, na to, co je nehezký jako kostry, hm? jako e, mrtvolky v různém e, stavu, disintegrace, hm? když, jsou, když se nafouknou, pak zhnisají, hm? krásný pohled. Hm? Jestliže e, nám v meditaci vadí e, naše chtíče, hm? vzpomeneme si na nehezké objekty a hm? a doukám, radši to nebudu říkat. <laughs> Teď, eh, jestliže máme nadbytečnou nevědomost, to znamená, že si eh, Stále a stále e, myslíme, že svět je takový, jak my si představujeme. Meditujeme na závislé vznikání. Hm? A jestliže máme představu, že něco opravdu skutečně jsme a jsme na to pišní a hrdí, meditujeme na šest elementů. Všecko, co jsme, to je nakonec jen element. Země, element vody, element ohně, element větru, což je naše tělo. To, že chápeme toto tělo, potřebujeme jako barvy a jako chutě a tak dále. Potřebujeme prostor. Bez prostoru žádný počítek těla nebude. No a vědomí, které je na, to tělo, na toto tělo vázané. A to je všechno, co jsme, není na co být hrdý. Hm? A to jsou jako pět objektů meditace, které jsou obzáště užitečné. Jsou samozřejmě i jiné, ale těchto pět schrnuje užitečnost. Pak je pět objektů, které jsou pomůckou k tomu, aby jsme pochopili nejáství. Nejáství svoje a nejáství v osobách. A to je právě meditace na pět agregátů existence. Vlastně Všecko, co si představujeme jako já v sobě a v druhých, to není nic jiného, než jejich tělesnost, jejich počitky, jejich vnímání, jejich vůle a faktory, jako pozornost a tak dále. Faktory vůle. Bez vůle nemůžeme dát žádný objekt do vědomí. A nakonec vědomí samotné, vědomí, které je vázané na tělo, právě přebývá v těchto formách. Je vázáno na tyto formy. A proto je nesvobodné. Dále všechno to, to, co poznáváme jako jáství, není nic jiného než šest smyslů a to, co šest smyslů vidí. A tomu se říká ajatána. Ajatána znamená rozprostření. Náš svět. A představa světa jako objekt a subjekt se rozprostírá na základě šesti smyslů a šesti objektů smyslů: Oka a barvy a tak dále. A nakonec vědomí a předmětu vědomí. Jestli nejsme přesvědčeni, že je tomu tak, tak si to rozdělíme na osmnáct elementů poznání. Všechno, co můžeme poznat, je jen osmnáct elementů. To je oko, barvy, které oko vidí a mentální vědomí, hm, které vznikne, jestliže eh, eh, senzitivita oka a barva se spojí. Eh, jak se spojí? Tím, že jsou daný do vědomí, pozornosti. Hm. Vzniká mentální eh, vzniká vědomí, vizuální. Dále závislé vznikání. Kde je závislé vznikání, nemůže být já. A v indické filozofii já znamená něco, co má vlastní podstatu. To, co nemá vlastní podstatu, nemůže být žádný Já. Teď na základě závislého vznikání tež poznáme to, co je možné a co je nemožné. To je další pomůcka. Tím pádem, jelikož víme, že vše je závislé na druhém, jednáme podle toho a víme, co je možné a co není nemožné. A co, co je nemožné? Právě proto potřebujeme prohloubíme meditaci na závislé vznikání o meditaci o možném a nemožné. Jestliže chceme něco, na co nejsou podmínky a příčiny, jestliže chceme Eh, abych eh, moje tělo bylo takový a, nebo makový hm? ať to budu chtít jak to budu chtít tak se takový nebo makový nestane hm? kdyby bylo kdyby bylo tělo já a patřilo mně tak kdybych si řekl eh, já chci takové tělo tak by bylo takový ale protože nepatří mě a není já, tak když si řeknu, že eh, moje tělo bude eh, eh, velký jako tento dům, ne, velký jako tento dům se nestane. Protože k tomu nejsou eh, ty Příčiny a podmínky. Proto z toho z pochopení závislého vznikání je pochopení toho, co je možné a nemožné. Jestliže se řídíme podle toho, co je možné, v daných podmínkách a příčinách najdeme klid. Pak je, jsou objekty vyčištění vědomí a vyčištění vědomí cestou eh, světských objektů poznání, jakožto de, dech, jestliže se prohloubíme do dechu, vědomí se vyčistí. A ten proces jsme vysvětlili, to je proces zjemňování Vědomí na základě zjemňování počitku dechu. A jestliže počitek dechu se zjemní, zjemní se i dech samotný. A počitek je most mezi objektem a vědomím. Čili jestliže medituju na dech a pohloubím se do dechu, moje vědomí se vyčistí. Jestliže dosáhnu samády, to znamená, že dosáhnu rovnoměrnosti vědomí, že vědomí nebude ani klesat, ani nebude roztěkaný, ani nebude ospalý a bude jasný, lehký, vyrovnaný, ohebný a můžu ho použít všude tam, kde ho potřebují. A to právě dosahuju na příhodných objektech, jak už jsme se zmínili třeba na částech těla nebo na, na dechu nebo na meta a tak dále. Jestliže se pohloubím do těch objektů, vyčistím, vyčistím vědomí a vyčistím pocity. Když je čisté vědomí, jsou čisté pocity. Když je vědomí nečisté, jsou i nečisté pocity. A potom je jsou ty objekty, které vedou k poznání toho, co přesahuje rámec světa. Co přesahuje rámec světa. Rámec světa přesahuje něco to, co přesahuje. Právě to, co poznáváme jako svět, změnu ve světě. A změna ve světě pro joginy je vlastně utrpení ve světě. Protože vše, co poznáváme, vystává a zaniká ve stejném momentě. A toto poznání získáváme právě. V vypasaný. V samadhi šamata to nezískáme, protože v samadhi šamata zůstáváme u stejného objektu. Když zůstáváme u stejného objektu, zdá se nám, zdá se nám, jako kdyby vědomí ustálo. Protože se objekt nemění, vědomí se tež nemění ale jen zdánlivě, ustálo. Jestliže výjdeme ze samády a podíváme se na vědomí, vidíme, že vzniká a zaniká v každém momentu. A na co je dobré právě meditovat šamata, protože jestliže dosáhneme hluboké utišení, dosáhneme diány. Jestliže dosáhneme diány, můžeme být u stejného objektu, jako obrazu zjemněného obrazu dechu, hm? můžeme být dlouhou dobu. Jestliže jsme dlouhou dobu u tohoto obrazu a vědomně ho opustíme a obrátíme se, můžeme se obrátit na vědomí, který ten obraz pozoruje. A to vědomí, který vidíme, je bezprostředně předcházející vědomí. A to bezprostředně předcházející vědomí vzniká a zaniká na stále stejném objektu. A tak vidíme úplně jasně, že toto vědomí vystává a mizí ve stejném momentu. A pak tuto znalost můžeme aplikovat na proces veškerého poznání. To se děje též v procesu veškerého smyslového poznání. Toto smyslové poznání, který nás celý život doprovází, vzniká a zaniká v každém momentu. A kdyby to tomu tak nebylo, tak by nemohlo ani existovat. teď v, v procesu vypasany my vědomně měníme objekty. Protože my, je chceme, poz, my chceme poznat jejich e, e, vlastnosti. Hm? a objekty a my chceme poznat různé vlastnosti objektu. Hm? A, e, opravdové objekty vět, většina objektů které poznáváme v denním světě vlastně prakticky všechny objekty s kterými jsme konfrontovaní jako osoby jako dům auto tráva hm, stromy tyto objekty vlastně jsou nic jiného než obrazy objektu Opravdové, eh, opravdové, poznání těchto objektů je vlastně barva, hm? tvar, tvrdost, měkost, eh, jejich vůně, hm? jejich eh, chuť a tak dále. To jsou, eh, to je objektivní poznání. Toto objektivní poznání se vždy, jak už jsem řekl, se je doprovázeno mentálním obrazem tohoto objektu. Teď, jestliže tedy praktikujeme vypasanu, to je potom vysvětleno, jak první usadíme mysl na tom objektu, protože máme koncentraci, potom se rozhodneme u toho objektu zůstat, tak dlouho, pokud ho neproskoumáme, když jsme ho proskoumali, jdeme na jiný objekt. A Jestliže třeba praktikujeme na... Já nevím, ne, nebo když praktikujeme na, dejme tomu v tervádové tradici dobrá meditace, často praktikovaná na kostry, dejme tomu, první si eh, vidíme kostru venku, pak vidíme kostru jako své vlastní tělo a pak vidíme všechny bytosti jako kostry. Hmm. Když vidíme sebe jako kostry, všechny bytosti se nám e, vyjeví jako kostry. Když vidíme sebe jako e, e, vlasy, všechny bytosti se nám vyjeví jako vlasy. Hm? Když vidíme sebe jako zuby, všechny bytosti se nám vyjeví jako zuby. Hm? Teď ve vysudy maga je... E, e, je krásný příběh o jednom mnichovi, který meditoval zrovna na nečistotu těla a potkala ho hezká dáma, která se na něj usmívala a chtěla ho omámit svou krásou, ale mnich si ji nevšímal, všímal si jejich zubů a kostry a tak dále. a Za nějakou dobu Přiběhne muž, její manžel a jestli neviděl, jestli neviděl nějakou ženu, která je pěkně ustrojená tady šla po té cestě no, a nich na to odpověděl. Já jsem žádnou ženu neviděl, ale viděl jsem kostru se, se, zuba, se z, z, zuba, zubatou, která tady proběhla. Co? Co my vidíme vevnitr, to my vidíme venku. A právě ve vypasaně měníme objekty. První se snažíme vidět e, tvrdost jednoho objektu, pak vidíme tvrdost ve všech objektech, hm? projdeme celým tělem jako tvrdost a tak dále. Hm? Stále měníme objekt. A pak poznáme společné vlastnosti toho objektu. Pouze tvrdost, přechodnost tvrdosti, protože za nějakou dobu tvrdost, kvalita tvrdosti se změní v měkkost se a v jinou kvalitu. A vlastně... Ta tvrdost vystává v, z příčin a podmínek, když pokud tyto příčiny a podmínky tam jsou, ten ta, eh, počitek tvrdosti tam bude, když tam nejsou, tak tam nebude. A hlavní příčinou tady je, že tu tvrdost udělám ve vědomí. Hm? Jestliže udělám tvrdost. Eh, Těla ve vědomí, pak všude budu cítit tvrdost. I v, nakonec, i v měkkých místech budu cítit tvrdost. Toto pozornost se nazývá e, dělání ve vědomí. Hm? O tom už jsme se zmínili. No ale teď, jako to je jedno, ve vypasanové meditaci my měníme objekt a dále ho analyzujeme. Hm? z hlediska jeho vlastních vlastností. Jako tvrdosti, měkkosti a tak dále. Jako podle toho, co potřebujeme zkoumat. Jakožto forma, jakožto počítek, jakožto vnímání a tak dále. A tak dále. A pozorujeme Vlastní vlastnost počitku to je recepce neboli príjmutí objektu jako příjemný, nepříjemný a neutrální. A to je vlastní vlastnost a pozorujeme to, jak příjemný pocit se mění v nepříjemný. Jestliže dotyk, kvalita dotyku se změní, příjemný pocit se změní v nepříjemný. Jestliže lpíme na příjemném počitku, když zmizí, tak to pro nás bude obzáště nepříjemné a depresivní, protože lpíme na tom, co je příjemné. To je eh, vypasan. Jestliže praktikujeme vypasanu, praktikujeme, eh, dále zkoumáme kvality objektu. Jestliže Praktikujeme samatu, zůstáváme u stejného obrazu objektu. Teď z hlediska yogačáry tyto obrazy objektu jsou vlastně obrazy vědomí. To je důležité pochopit. Jsou to zpětné obrazy vědomí. Teď, pokud jsme nepochopili realitu tak, jak je, a realita tak, jak je, z hlediska eh, Mahajánové filozofie, je takovost všech věcí, takovost všech věcí jak ve světě, tak takovost všech věcí v absolutním smyslu. Hm? Ves takovost všech věcí ve světě je, že kdykoliv eh, eh, mám počítek eh, Země mám počítek tvrdosti nebo měkosti nebo hrubosti nebo hladkosti a tak dále, lehkosti nebo těžkosti a to je něco, co kdykoliv mám počítek země, ten počítek tam bude. Teď, jestliže jsem nepochopil princip takovosti, vlastně jsem chycen v těchto obrazech. A tyto obrazy pro mě představují veškerou realitu, veškerou praxi šamata i vypašana. To jsou pouze tyto zpětné obrazy. Teď, jestliže jsem pochopil takovost, Jestliže jsem pochopil e, nirvánu, jestliže jsem pochopil prázdnotu, jakožto e, něco, e, co se nemění, hm? něco, co e, ačkoliv vše se mění, je e, podkladem hm? vši Změny hm? dosáhnu třetího objektu. A tento třetí objekt se jmenuje hranice předmětnosti. Proč hranice předmětnosti? Protože eh, tuto hranici nemůžu překročit Za, za tou hranicí už nic není. Buda vysvětluje, a to je důležité pochopit. Jestliže se chci vysvobodit z utrpení, musím poznat všechno. Ale všechno to neznamená, že musím poznat, co tady v kuchyni se bude váchit zítra k obědu. Všechno znamená všechny skutečné elementy poznání. Toto je hranice mé předmětnosti. Víc nemůžu poznat. A tyto hranice předmětnosti jsou vlastně dvě, jsou vlastně dva objekty. To je objekt ve smyslu toho, že za tím objektem už nic dál nemůže být. To se jmenuje jávat, jávat Bhavikata. Pokud možno, Jávat znamená, pokud, exi, pokud je, pokud je, Bhavikata, co může vůbec se stát objektem poznání. A ty se schrnují v buddhismu jako, dejme tomu, pět agregátů existence. Všechno, co poznávám, jestli poznávám něco jiného ve světě než pět agregátů existence, poznávám eh, eh, rohy na hlavě králíka, poznávám chlupy na kruníry želvy, poznávám eh, eh, vzdušné zámky, hm? eh, poznávám prostě neexistující předměty. Všechno. Naše poznání ve světě je vázáno na těchto pět složek. Naše poznání ve světě může jít jenom tam. To dál nemůže jít. Naše poznání ve světě může jít jenom do poznání, které se rozšíruje šesti smysly a šesti objektů smyslu. Dál se nemůže rozšířit. Naše poznání je jedině v rámci těch osmnácti eh, elementů poznání, jako oko, barva a eh, Vizuální vědomí neboli vědomí oka. Dál nemůžu jít. Proto se to nazývá hranice předmětnosti. Mé poznání nemůže překročit tuto hranici předmětnosti. Teď, jestliže jsem poznal skutečnost, pak Tyto hranice předmětnosti se pro mě tež stávají e, e, jatá kata. To je e, e, hranice předmětnosti ve smyslu tak, jak jsou. Tak, jak jsou ve smyslu nejáství v rámci těchto hranic. To znamená, že vlastně všechny předměty, které já poznávám, není nic jiného než právě takovost z těchto předmětů. Jelikož je to takovost z těchto předmětů, eh, eh, ty předměty můžou eh, země. Může vše, jak, tak jako země může všechno přijmout, hm? já též můžu všechno přijmout, protože jsem poznal takovost. Stejně tak jako voda může všechno spláchnout, já též můžu všechno spláchnout, protože jsem poznal takovost vody. Hm? Je, jako, tak jako oheň může všechno spálit, já tež můžu všechno spálit, protože jsem poznal takovost ohně. Čili eh, takovost tež znamená, jelikož jsem poznal eh, ty předměty poznání, které jsou opravdové ve světě, poznal jsem jejich takovost, poznal jsem hranice předmětnosti. Teď eh, v rámci Toho, co Yoga čára vysvětluje, hranice v rámci takovosti jsem tež poznal, že všechny předměty, které ve světě existují, jsou v závislé, jsou, existují v závislosti. Poznal jsem tež, že všechny předměty, které existují v závislosti, mají svojí krya, mají svoji účinnost. Jelikož jsem poznal jejich účinnost, tež můžu je realizovat. To všechno je v rámci takovosti. Jelikož je můžu realizovat tak, jak jsou, Poznal jsem jejich takovost. A takovost pak vidím jako vlastně jediný objekt, kterému, který je množství všech objektů. To je moje hranice předmětnosti. Čili takovost má aspekt, jak ve světě, že všechno plyne, to je též takovost všech věcí, že je, ačkoliv všechno plyne, takovost neplyne. Takovost je tam stále. Takže když dávám věci dohromady, jakožto e, dům, jakožto osoba. Hm? Je to e, takovost toho, že to dávám dohromady. Tak, jak to dávám dohromady. <laughs> to je těžké pochopit, ale je to tak. A jak to dávám dohromady? Na základě vědomí. To je takovost, že to dělám tak na základě vědomí. A že, že trpím je takovost toho, že se nacházím ve stavu nestálosti. A že se nacházím ve stavu nestálosti je takovost toho, že jsou příčiny toho, že se nacházím ve stavu nestálosti. A ty příčiny toho, že se je nepochopení, je nesprávné jednání. Nesprávné jednání znamená v minulosti a na základě minulosti lpím na objektech, mám odpor k objektu, mám nepochopení objektu a proto je to takovost, že se nacházím v utrpení nestálosti. ať pokud tyto příčiny tam budou, vždycky se budou nacházet v utrpení nestálosti. To je takovost. Ať chci nebo nechci, nemůžu to změnit. Zase to je takovost, že jestliže příčiny toho utrpení tam nebudou, hm, pak je takovost utišení. A jestliže se pochopím to, co vede k takovosti utišení, což je správné jednání, hm, pak to je takovost toho, že jestliže budu sledovat střední cestu, hm, správný názor, správný úmysl a tak dále, pak eh, je takového z toho, že to, co přizpůsobuje ty příčiny utrpení, se utěší. Čili vlastně buddhistické učení mě pomůže k tomu, že poznávám vše, všechny objekty ve světě. Objekt, všechny objekty poznání ve světě jakožto takovost. A tím pádem pro mě je forma prázdnota, prázdnota je forma, proč je pro mě forma prázdnota, prázdnota, form. protože jsem poznal takovost. A kde jsem poznal tu takovost? Z hlediska Jobrčáry jsem to poznal ve vědomí. Vědomí je to, co umožňuje poznání takovosti. Proč? Protože jelikož máme karmický vědomí, proto se pro nás rozdělí objekt a subjekt. Jestliže se oddělí subjekt a objekt, my bereme poznání jakožto něco poznání ve smyslu rozlišování jako ve smyslu něčeho co stojí proti druhému, jelikož to bereme jako něco skutečného, začínáme Žít v kontinuitě. Jelikož žijeme v kontinuitě, představujeme si, že to, co existuje, existuje jako stálost, něco, co trvá. A jelikož si představujeme, že to trvá, začínáme na tom lpít. A jelikož na tom lpíme no tak přichází důsledky toho utrpení. A to všecko z toho, že nepoznáváme, že nepoznáme to, že vlastně to vědomí, který rozděluje subjekt a objekt, vzniká z aktivního vědomí. A toto aktivní vědomí to vlastně má, ve své podstatě je musí toto aktivní vědomí musí je to vědomí, který lpí. A tomu vědomí, který lpí, to, to vědomí, který lpí, to je to vědomí, který vlastně e, e, nám e, z nedualistického vědomí dělá dojem opravdového subjektu a objektu a e, opravdového stavu e, závislosti, Čili tento e, opravd e, proto účel, tedy pochopení yogačáry je, proto jsme začali s tím, že to, co je vyloženo, učení, všechno toto učení, nemá skutečnost. Proč nemá skutečnost? Protože, aby jsme něco pochopili, musíme to ukázat. Musíme na to použít pojem, termín, slovo, ale bez slova, termínu, pojmů nic nepochopíme. Ale jak už jsme mluvili, tento, toto slovo, termín, pojem nemá vlastní vlastnosti. Ale my si myslíme, že má vlastní vlastnosti. Jelikož si myslíme, že má vlastní vlastnosti, tento, proto vidíme závislé vznikání jako něco pevného. Jelikož vidíme, závislý vznikání jako něco pevného? Vidíme nevidíme práznotu hm? závislého vznikání. Prázdnota je předpoklad závislého vznikání. Teď, jestliže oddělíme závislé vznikání od pojmů, které kterým chápeme hm? naše objekty poznání, můžeme se dostat do takovosti. Pochopení takovosti. Jestliže co je eh, eh, co je v, v takovosti, jestliže oddělíme tedy ten pojem, v takovosti se eh, nic skutečně nenarodilo. To, co se narodilo v závislosti na něčem, v závislosti na tom, co Nemá vlastní vlastnosti, se nenarodilo ve skutečnosti. Protože skutečnost je daná tím, že, že stojí, že je něco, co stojí. Ale skutečnost nikdy nestojí. Ten, ta, ten pojem stání skutečnosti není nic jiného, než eh, naše pomílená představa. Eh, jsou cna ve slovech, v pojmech, ve větách, v slabikách. To je přístup Jogačána k. Teď, jestliže odpojíme hm, od našeho poznání reality tyto pojmy, tak poznáme, že vlastně. Ty objekty reality, které považujeme za, za skutečné, nikdy sami o sobě nemůžou vyvstat. A toto, tento stav nevyvstání samo o sobě všech objektů poznání je právě stav takovosti. A tento stav takovosti to je stav, který yogačára nazývá perfektní realita. Tato perfektní realita, nedá se říci, že ani vznikla, ani zanikla, ani je čistá, ani nečistá. Je prostě tak, jak je.